Hej och välkomna till en sändning från Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz Det här programmet sänds första gången klockan 14.00 på lördag den 9 juni 2007 med repriser dels på följande söndag klockan 09.00 och på torsdag den 14 juni klockan 20.30 Vi som sitter i studion denna dag, det är Arnold Boström och Jonas Åkerlund Inledningsvis så tänkte jag komma in lite på valet av ny partistyrelse Vi från Stockholmsdistriktet, vi har ju fortfarande god representation Och Jonas, du är ju omvald, första vice ordförande Och från vårt distrikt så blev vi även Anna Hagvall, TV, omvald Och i hennes fall så gäller det ju på som andra vice ordförande har vi David Long som valde att acceptera en plats som ledamot i partistyrelsen. Och Martin gick liksom David och du är han ju bosatt i Stockholmstad. stad. Han är ju SD-ordförande och därför har han en bestämt plats som ledamot i partistyrelsen. Däremot så fick ju jag efter 12 år som partikassör lämna partistyrelsen. Man kan tycka i och för sig att det ja, kan vara högtid att göra så. Men egentligen så är det ju kanske en mest en logisk följd av att ja, då redan i november var jag för det var valde mm. att lämna partiets verkställande utskott. Ja, det var ju du faktiskt Jonas som fick överta den platsen. Så att eh, om man nu tar eh, valet så tror jag att valberedningen och jag är ganska överens om att när det gäller administrativa frågor så behövs ju faktiskt en samsyn mellan partistyrelse och partikassören då för att det ska fungera väl. Så får man väl... Eh, Säga. En samsyn behövs, men jag tror också att det är väldigt bra att olika synsätt är representerade. Jag kommer att sakna dig. Ja, det tackar jag för. Och det kan man som sagt ha olika syn på de förhållandena. Men jag tänkte att vi skulle titta lite här nu på opinionsundersökningarna. De kommer ju ja, ibland till och med flera i veckan. Och där kan vi ju konstatera att vi ligger ju konstant här på en nivå som gör att vi verkligen har egen stapel som det heter. Mm. Och det är ju glädjande. Jag kan väl kanske citera lite här ur, när det gäller Temos undersökning den 31 maj 2007. Huvudrubriken är då rekorduppgången för Salinbruten, Men nästa rubrik står det, ingen väljer framgång för Sverigedemokraterna. Jag ska ta lite ur den här artikeln då. Stödet för Sverigedemokraterna har inte ökat trots genombrottet i medierna. Så jag fortsätter en bit så här då. Bland småpartierna utanför riksdagen har Sverigedemokraterna fått stor uppmärksamhet i tv, radio och tidningar. De senaste månaderna i samband med sitt riksmöte. Och när Mona Salin och andra företrädare för riksdagspartierna ställt upp i tv-debatter. Detta har dock inte lett till några omedelbara framgångar av miljonen. Partiet får 2,7 i den här mätningen jämfört med 2,9 i valet. Innan du kommenterar kan vi kanske fortsätta här då. Det står så här då. Det har varit frågasats om opinionsmätningar kan fånga upp när verkliga stöd för partier med extrema åsikter som Sverigedemokraterna. Att sympatisörer, inte vill tala om att man stödjer partiet. Men det motsägs av att valresultatet i fjol motsvarades rätt väl av opinionsmätningarna före valet. Ju mer partiet syns i medierna desto mindre blir det också av den eventuella sociala faktorn. Det kan ju på sin röra som ett par tiondelar. Där är väl varken du och jag riktigt överens med den slutsats som den här personen som heter Niklas Kjellebring, opinionsanalytiker, är I och för sig har han ju rätt i att eh, valresultatet hamnar ju ungefär på den nivå som eh, en hel del institut hade förutspått. Men det är ju också på det sättet, precis som undersökningen visades på valdagen när man intervjuar folk som precis hade varit inne och bara på väg ut vad de hade röstat på för parti. Och då fick vi 1,8 och resultatet var 2,9. Mm. Så visst är det många som på en förfrågan inte gärna säger vad man tycker. Det som är mer anmärkningsvärt kanske det är ju att man gärna här från många journalister sida vill dra slutsatsen att omedelbart efter det att vi får medial uppmärksamhet så måste det också då alldeles oavsett hur den här mediala uppmärksamheten ser ut, leda till ett ökat stöd. Det är inte alls säkert att det egentligen finns det väldigt lite som talar för att stödet ska komma omedelbart. Tvärtom är det ju så att även om en viss del av väljakåren är mycket rörlig, så tror jag att ganska många vill fundera på saken och se argumenten brytas mot varandra under en längre tid. Ja, och jag tycker ju för min del att det är hoppgivande att vi i andra opinionsundersökningar. Vi har Essencios-mätning och vi har en mätning TV4 som genomförde av Novos opinion. Där ligger vi ju fortsatt på ungefär de siffror vi hade vid valet. Ja, sen är det väl också, tror jag, så här att den viktigaste frågan det är ju inte om vi som parti omnämns i samband med vänsterdemonstrationer eller inte. Utan det är i den utsträckning som den faktiska sakfrågan kommer upp. –och den har inte kommit upp särskilt mycket direkt. Det som har hänt det är att idag är det ytterst få– –som nekar till att utlänningsfrågan är en oerhört viktig fråga– –och att det är en fråga där landet har stora problem. Mm. Bara för några år sedan så sa man att det här är en icke-fråga– –för annat än några tokiga högerextremister. Mm. Så på det sättet har framgången kommit. Och när vi kommer till den punkt– där sakfrågans faktiska innehåll blir belyst mer än just vårt parti. Då skulle jag bli mycket förvånad om inte opinionsundersökningarna visar på ett kraftigt stöd för oss. Men där är vi inte idag. Nej, jag tror ju för min del att vi, vi kommer att avancera ganska ordentligt ja. när går fram till valet. Det är samhällsutvecklingen överhuvudtaget talar ju för det. Och eh, jag har fått av en... Partikamrat i min hemkommun Huddinge skickade e-post till mig och skriver så här Internets största mötesplats för ungdomar heter Lunar Storm Varje dag ställs en fråga som medlemmarna får ta ställning till Och den 21 maj så ställdes tydligen frågan Vilket parti skulle du rösta på idag? Man kunde välja på dels något av Riksdagspartien eller alternativt annat parti Det hade ju varit intressant om demokraterna hade varit med här men eh, han konstaterar att eh, närmare 84 000 personer svarade i undersökningen. Och då visar det sig om man har delat upp det här på, på män och kvinnor och då visar sig, om vi tittar på eh, kvinnorna först så är Socialdemokraterna störst där med 34% sen kommer det som kallas för annat parti med 29% sen är det stort hopp ned till moderaterna på 11. Miljöpartiet 9, vänstern 7 och sen centrum 5 3, och 3, kristdemokraterna 2. Vi anmärker att det här var alltså på, ja det står flickorna, för det är ju en ungdomssajt om man mm. säger så. Eh, bland pojkarna så är det ju för vår del ännu intressantare. Där har annat parti 36 procent och är alltså störst. Socialdemokraterna har 31. Moderaterna 14 och de övriga eh, partierna har ungefär samma som vad gäller flickorna. Och annat parti det uppgår ju vi ifrån att det är huvudsakligen i Sverigedemokraterna. Det vet vi i och för sig inte då, men ganska mycket talar väl för att den reger, alla, en mycket stor del är, är, är vi. Det, det tror jag är helt klart, hur stor del återstår att se. Ja, den speglar ju ganska väl eh, skolvalet. Ja, det är det det gör. Så att, eh, vi vet ju då att stödet i, i de grupperna som då kommer att eh, ge oss ytterligare väljare i nästa val. De hade ju inte röst den här gången. Nej, men under 12 procent tror jag inte att vi har i, i den åldersgruppen. Ja, innan vi tar första eh, melodin så tänkte jag bara nämna här eh, om den här LO-undersökningen. Jag ska till, citera lite från DN. Den kom ju publicerad så här, 31 maj i DN och Svenska Dagbladet. Idén står så här då Att förklara den socialdemokratiska integrationspolitiken bättre är ett sätt att motverka framgångarna för SD, han LO. Ja, det kan man de ju fan se Svenska Dagbladet står så här bland annat Många LO-medlemmar har rört sig till Sverigedemokraterna som fick 4,1% av LO-rösterna LO tror att förklaringen är att många upplever en känsla av otrygghet Vilket Sverigedemokraterna har exploaterat Det där ordet exploaterar när vi pekar på verkligheten då Exploaterar vi någonting? Det, det är ett dåligt val av ortycke. Det är intressant att se att vi faktiskt i, bland LO-medlemmarna, är större än två riksdagspartier. Miljöpartiet har 3,3. Det är inte så konstigt kanske. Folkpartiet har bara 3,2. Bland de övriga så visar det sen att eh, centerna 4,8. Vänstern 8,1. Moderaterna 10,4. Det var en kraftökning som val. Och ligger förstås högst på nästan 59 procent Så det är ganska intressanta mm. siffror där Ja särskilt som eh, Vi utmålas alltid ja. som ett högerextremt parti ja. Men ändå har vi ett bra stöd Av eh, Bland lo -medlemmar. Och det visar väl kanske ändå Att alla går inte på eh, De här Lagnaktiga påståenden om att vi Skulle vara ett högerextremt parti Och att inte gör det tycker jag är särskilt bra mm. Jaha, nu ska vi ta en pausmelodi här och som alla andra så har jag tänkt att vi ska ta en Pauvel här. Normalt så spelar jag ju från den här CD-serien som heter Slagelkavakaden och eh, jag återkommer till det senare programmet. Men här är det en eh, melodi som heter, ja, lite konstiga ord, hos alltså Albertina. Den är inspelad 1946 och det råkar vara mitt födesteår men det eh, ja, det är kanske är därför jag har valt melodin. Påvel han hade ju en väldigt massa orkestrar som han då satte upp i sina inspelningar. I det här fallet så har han använt sig av någonting som man kallar Påvel och hans negerorkester. Det är alltså de som heter Albertina. Ja, det här är Radio SD. Vi fortsätter programmet. Så här inför radiosändningarna så brukar jag leta efter intressanta nyheter om partiet. Nu fick jag verkligen leta väldigt länge och jag hittade väldigt lite. Men på något sätt så tycker jag att det jag hittade det är ett genombrott. Och jag ska ta och läsa vad Ester Curiens chefredaktör skriver på sin blogg. Det finns ju även en notis på, på Ester Curiens hemsida. Men det ryckar ju om så han skriver så här. Ett ständigt återkommande problem för svenska i valtider har varit och är att partiets valsedlar på flera håll runt om i landet brukar försvinna från vallokalerna. På vissa håll sker det endast i undantagsfall eller inte alls, medan det på andra håll sker återkommande och med jämna mellanrum. Idag rapporterar VLT.se om en socialdemokratisk valarbetare som nu står åtalad för valfusk sedan hon stulit Sverigedemokraternas valsedlar från en vallokal på valdagen i fjol, även om jag nu kanske skulle vilja kalla det inträffade för valsabotage kan fortsätta så här. Det var under valdagen den 17 september i fjol som socialdemokraten Monika Rudin plockade bort Sverigedemokraternas valsedlar från Skogslundsskolan i Surahammar. En manlig väljare uppmärksammade hur Rudin med en socialdemokratisk banderoll vid bröstet stod och plockade med Sverigedemokraternas valsedlar. När väljan kom tillbaka efter röstningen var både kvinnan och Sverigedemokraternas valsedlar borta, var på röstförrättaren delgavs den här informationen. När de tillsammans konfronterade Rudin lämnade hon sen tillbaka de stulna valsedlarna. Eh, Rudin har i polisförhör erkänt att hon plockade undan Sverigdemokraternas valsedlar och att hon stoppade dessa i en papperskasse. Hon fyller dock det hela på hjärnsläpp och förnekar att hon haft som uppsåt att påverka valutgången. <laughs> ja. eh, Monica Rudin är fulllekt, fullmäktige ledamot för Socialdemokraterna i Sura Ammar. Hon ersätter i kommunstyrelsen samt ledamot i socialnämnden. Hon ska nu böter fängelse upp till sex månader för ett brott som kallas otillbörligt verkande vid röstning. Låt oss nu hoppas att det statueras ett tydligt exempel i fallet Monica Rudin. Eh, jag kan väl också notera att utöver den texten som stod det på eh, Esterkyns hemsida. Socialdemokraternas ordförande Sura Hammar, Olle Torell, ursäktar dock sin partikollega och säger till Västmanals Läns antar jag Att han inte tror att hon agerade uppsåtligt Ja, eh, som sagt Ett genombrott kan det väl vara Några blir åtalade Såvitt jag vet så är det första gången Jag mm. har inträffat Det man märker det är ju hur Oerhört ovana de vi Är att, eh, att Deras olagliga agerande Överhuvudtaget blir påtalade Eftersom man inte kommer på någonting bättre än att säga Hjärnsläpp <laughs> Och att ja. eh, någon annan tomte liksom, Säger att det är ursäktat, För det är klart att det inte fanns något uppstått Nej visst, man liksom bara fick en järnblödning Och gick omkring ett tag Och sen hamnade ja. våra pappa, eh, pappa ja. Eller sedlar i papperspåse ja, ja, ja. <laughs> Att man inte ens har fantasi Och, och komma på något roligt åtminstone. Ja, alltså, de, Den kommentaren tycker jag Den är nästan mer uppseendeväckande ja. än att, jäm, Nästan att Någon ja. <laughs> är åtalad Nej, Det som är glädjande Det är ju att det här överhuvudtaget Blir ja, precis. Och att det leder till någonting Därför att det har inte hänt förut Och vittnar ju trots allt om att attityden Är förändrad lite grann Vi är inte helt laglösa längre Man kan inte göra hur som helst ja, Precis, och det vore intressant att se Vad som händer nu, för hon har ju de facto erkänt så att brott kan nej styrkas Kan väl kanske inte bli aktuellt Även om man får se Hur, hur rättsväsens Svingas sig. Om, om, om järnsläpp kan betecknas som tillfällig sinnesförvirring så är det kanske ja. det hon kommer undan på ja, och visar om sig vara otillfällig eller till, tillfälligt lite för övrigt då, så kan jag tänka mig att det blir en villkålig ja. dom och typ hundra kronor i böter eller något sånt där som partiet ställer upp med så att, ja. Men ändå, hon har, fått, hon har fått springa lite grann i pressen nu och framstår ändå som damen med hjärnsläpp. Och det kanske inte är så hemskt roligt det är heller. Nej, och det som kanske är ännu viktigare är ju att andra som mm. kanske tänker göra och har gjort samma sak. De kanske känner sig lite lättade över att inte just de åkte dit. Ja. Och gör väl kanske inte heller om det här. Så det här får vi hoppas. Men det som är lite märkligt, jag har hört det en gång på, på radion. Jag har inte sett någonting i, i pressen. Nej. Så att det är väl... Vi får väl se vad som kommer fram här och så att det händer någonting så får vi säkert reda på det genom vår egen hemsida. Alldeles säkert. Ja, jag tänkte att ibland får jag ju en del klipp ifrån tidningar och från Sunna har jag fått klipp från dagen slutet på maj som då gäller riksårsmötet. Jag tänkte citera lite hur det här då, vad dagen skriver i den kristna tidningen. Mm. SDs strategi står det med, med stor rubrik. Ta makten i kyrkan. Så lite mindre då. Dagen granskar Sverigedemokraternas nyantagna partiprogram. Det är väl första sidan antar jag. Strategin, ja så här står det. Sverigedemokraterna satsar på att bli stort parti i kyrkovalet om två år. Strategin är att kyrkomötet och Europaparlamentet ska bli språngbäddare till riksdagen. Men den svenska kyrkan utreds frågan om att införa en 4%-spärg med syftet att stoppa småpartier. I det invandringspolitiska program som antogs av SDs riksvårdsmöte i helgen ges svenska kyrkan en särställning. Det är den enda kyrka som in partier ska tillåta samarbete med skolan. Stopp för islamska friskolor och förbud mot byggnader som är osvenska. andra punkter i programmet. Det var vad som står på första sidan då. Och sen inne i tidningen så kommer den här rubriken Stor... Rubrik. SD satsar på kyrkovalet. Svenska kyrkan får särskildning i Sverige Sverigedemokraternas nya invandringsprogram. Jag ska inte ta allt det här för det har jag tagits upp i, i tidigare program. Men det kan vara intressant att se eh, Svenska kyrkans syn på, på det här. Eh, det står bland annat ambitionen att nå Svenska kyrkan kan möjligen stoppas av de planer som finns att införa en 4% spärr i valet i kyrkomötet. Utredningen ska behandlas av kyrkostyrelsen i juni och det finns troligen politisk majoritet för en spärr. Du kan ju kommentera det senare, Jonas, som du tycker att det lägger för det. Eh, det står så här. Bland de partier i kyrkostyrelsen som är tveksamma till en spärre finns partipolitiskt obundna i svenska kyrkan. Och det är ju inte så märkligt. Det är ju det, det parti som ser till kyrkans bästa i första hand och inte till de egna partiintressena. Eh, Anna Lundblad-Mortensson från den så kallade nomineringsgruppen Parti politiskt obundna Svenska kyrkan hon säger så här, det kan lika gärna få motsatt effekt med en spärr så att SD får ökat stöd och det är någonting som jag personligen tror och att en 4% spärr skulle stoppas i kyrkomötet det, det håller jag nog för tämligen utslutet men hon säger också så här, spärren skulle göra att flera av de små nomineringsgrupper som fick plats i senaste kyrkovalet slås ut om valresultatet blir detsamma och som sagt det var ju flera grupper då som hade under 4% och det, eh, hon tycker då att det och påsk tycker det är fel att så mycket som 80 000 röster inte räknas. Det är väl uppfattning som vi har. Sen så går man igenom vårt invandringspolitiska program, Men som sagt det har vi tagit. Eh, det finns en fakta man ska läsa. Citat du S invandrarpolitiska program. Svenska kyrkan och dess aktiviteter är en omisslig del av den svenska traditionen. Svenska kyrkan ska därför ges möjlighet att verka i samarbete med skolorna på det sätt som alltid gjort i vårt land. De barn vars föräldrar känner sig störda av svenska kyrkans medverkan i skolan beviljas ledighet i sådana tillfällen. Övriga religiösa samfund hänvisas till att bedriva sin verksamhet utanför det svenska skolsystemets ramar. Ja, jag vet inte om vi kommenterar det där. Jag tror att en 4 spärr, som sagt det skulle ju inte drabba oss särskilt hårt utan det skulle bara stärka vår arbetsinsats inför det valet Ja, det, att det kom, är kontraproduktivt det tror jag också och det finns också erfarenheter från snarlika områden när jag var på publicistklubben och lyssnade så hade man ju där sagt att precis som för kyrkan säger ju inte att det bara för oss ska gälla fyra procent, det gäller ju för alla då. Ja. Och på publicistklubben hade man sagt att inför valet så var det många journalister som ansåg att de här småpartierna ska inte få mer uppmärksamhet än vad som då är proportionellt så att säga. Och så räknar man med att det här skulle då drabba oss. Eftersom man då skulle skriva väldigt lite om oss och den politiska uppmärksamheten skulle vara väldigt liten om det inte gällde att någon hade gjort någonting då, mm. en företrädare. Och att det då skulle gynna eh, framförallt Feministiskt Initiativ och Sjukvårdspartiet och så vidare. Och sen ser man att det var precis tvärtom. De försvann och vi kom upp. Mm. Och det allra mest troliga är ju faktiskt att eh, om man inför en 4%-spärr och talar om för alla som är röstberättigade i kyrkovalet att det här gör vi därför att det finns ett visst parti som inte vill se här är eh, utmärkt provokation. Då ja. behöver vi knappt ens motivera Våra väljare i valrörelsen ja. Där kyrkan åt oss Precis. Men å andra sidan är det ju ganska enfaldigt Folk som sitter i styret ja. Ja, Vi får väl se Vad man kommer fram till eh, Nu tänkte jag bryta av med Ytterligare en melodi Och då tar jag från Slagerkavalkaden, nummer fem har vi kommit till Och titeln är Från frisko till kap Det är ju en eh, melodi med Ernst Rolf, men vi ska inte ta den nu utan vi börjar med en av mina favoriter Nämligen Johnny Bode Här är det med Sven Arefens orkester Och melodin heter I Mexikos land Ja, ni lyssnar på Radio SD Jag ska också tacka Symne för en artikel jag har fått om Utbildningen i Norden Det är någonting som heter Nordens tidning Som tittar närmare på skolan Och rubriken är bakläxa för utbildningen i Norden man konstaterar här att det görs en hel del internationella skolstudier och att dåliga resultat i undersökningarna betyder negativ publicitet för landet. Och också att de senaste årens undersökningar har blivit något av en kalldusch för Norden och det gäller då länderna i Norden utom Finland som valt sin egen väg och toppar de internationella undersökningarna. Det står vidare så här I Sverige har intresset för utbildningen ökat markant de senaste åren Med valet 2006 blev skolan ett slag tre i den politiska debatten Det känner vi ju till Vissa bland annat Sverigedemokraterna vill ha ordning och hela i skolan Vi är ju inte helt ensamma om det Men frågan är ju bara om något av riksdagspartierna kan driva igenom en sån här skolpolitik Vi får väl se Valet av skola blir viktigt eftersom den ökade bostadssegregeringen lett till att det finns skillnad i utbildningskvalitet mellan olika områden. Det står faktiskt så här. Det är ju en sanning som inte är okänd för oss. Den socioekonomiska miljön i många förorter där många är låginkomsttagare med låg utbildning gör att studiemiljön blir stökig. Och det beror bland annat på språkliga och kulturella skillnader. Står det? Undervisningen i dessa områden blir mindre effektiv, något som påverkar även elever med svensk bakgrund. och Det är därför som så många vill flytta sina barn från de här områdena, skolor, till friskolor. Trots att det här är skolor man verkligen pumpar in pengar i. Ja, visst. visst. Det står vidare så här. I den svenska skolan har man satsat mycket på grupparbeten och på att eleverna ska få uttrycka sig fritt och diskutera runt ämnen. Det negativa då står här också. Detta har bidragit till en stökig och höglöd miljö. Men något positivt. Samtidigt tycks det ha lett till att svenska elever är bra på att ta för sig och hävda sig i diskussioner. Kanske på den nivån, man vet ju inte hur det blir så. Eh, sen står det också att det visar sig att svenska elever trivs väldigt bra i skolan, betydligt bättre än till exempel finska elever. Det kan ju möjligen då bero på att eh, man kanske inte behöver slita så hårt i den svenska skolan. Det, det vet man inte men i vilket fall som helst det står vidare, sedan många år har Finland varit det nordiska land som uppvisat bäst resultat i OCDs studier och som en förklaring bland annat står det att utbildningen har traditionellt sett ansetts vara väldigt viktig i Finland och läraryrket ansetts fortfarande vara ett statusyrke med auktoritet Där i Finland gör man uppenbarligen det läraren säger till en att göra och inte som i Sverige man kanske diskuterar på ett helt annat sätt när Sen vet ju också alla som håller på någonting med, med skolfrågor att i en klass så räcker med bara ett fåtal elever så förstörs studiemiljön. Och när vi i Sverige har den situationen att eh, en stor grupp elever anser sig inte ha anledning att respektera kvinnliga lärare och de har stöd hemifrån för den uppfattningen så är det ju givet att redan där på den enda detaljen har vi ett problem som det mer eller mindre olösligt. Mm. Sen kan det också vara en faktor som är negativt i svenska skolan. Det som man har insett i Finland. Som har fått beröm för att de lyckas bra med att fånga upp de svaga eleverna. I Sverige får de svaga eleverna för att bli svaga hela skoltiden. Och som du säger, då har de inget större intresse av att egentligen... De klarar inte av att följa utbildningen. Och då ställer de till ja, stökar, bråkar och förstör för de som verkar vill lära sig. Ja, sen tror man på något sätt att en svag elev är bekänt av att inte få papper på det. Mm. Därför att då på något sätt så skulle den inte vara så svag längre. Alltså. Ja, och precis. Det är, det, alltså. det är lite kul att du säger det faktiskt. För precis så står det här att det nästa som jag tänkte läsa i Finland då, en skole ledare där säger så. Det har säkert att göra med systematiken. Vi kontrollerar eleverna, följer upp resultaten regelbundet. Finländska elever får betyg från första klass och då får man bestämma skolan då om det ska vara skriftligt eller muntligt. Men de flesta skolor väljer att införa sifferbetyg från och med åtminstone från och med feman, redan i och fyran. Och så står det också någonting som kanske behövs i, i, i Sverige. Det fanns på min tid. Det behövs säkert idag. Finska elever får även betyg i arbete och uppförande. Det mm. kan inte ordning och uppförande. Mm. Jag på vår tid. Mm. Eh, det står vidare så här, vilket är ganska intressant att det verkligen står. Finland är det nordiska land där det bor minst människor med utländsk bakgrund. Detta kan bidra till att förklara att Finland har bättre resultat än exempelvis Sverige och Norge i internationella studier. I Finland har vi en väldigt jämlik och homogen skola. Det är självklart att faktorer som invandring och segregation påverkar situationen i skolan och kräver mer resurser. Sen står det så här också att finska eleverna arbetar mer individuellt och man har inte lika många grupparbeten som i andra nordiska länder. Grupparbeten kan vara bra, men de har inget egenvärde. Det beror på hur de genomförs. Ofta är det ju så att en arbetar och de andra fem som ingår i gruppen arbetar inte. I en mening så är det ju om skolan nu ska förbereda för livet ute i samhället så är det ju rätt rättigt. <skratt> för där har du en som jobbar och resten som tittar på. <skratt> ja, Okej. Okay. Så i man... den meningen med skolan är skolan ärlig i Sverige <skratt> ja. och i Finland. Okej okay då. Eh, det är ju en sätt. Nu ska, vi, nu ska vi verkligen gå ner på så låg nivå som det är, huvudtaget är möjligt i vårt program. Och det är inte vi som står för den låga nivån utan... Eh, det är en Värmlands tidning, Värmlands Folkblad, som i mars hade en liten specialare. Men vi ska inleda med att resa ur ja. några rader ur Esterbundetiden. Ja, jag bara säga att för varje gång som man tror att nu har vi liksom nått och det här går liksom inte att bli billigare än, va? det går inte att komma lägre, så går det en kort tid så märker man att det gick. Ja, men jag undrar om det går. Vi, vi, ja, vi, du, du får jag avgöra själv vad du, ja. vad du tycker. Men vi ska citera ur SD-bulletinen för knappt ett år sedan. Det står så här, SD-företrädare i fokus, Rumnar Filper 42, distriksordförande i Värmland. Rumnar arbetar som metallarbetare. Han har också uppdrag som övervakare inom kriminalvården. Och det man kommer att hänga upp sig på sen. Det står att bakgrund har all som oftast varit omdebatterad i medierna. Även fast den går så långt tillbaka som på 80-talet. Det är alltså frågan om 15-20 år sedan. Hans eh, ungdom med andra ord. Det står vidare så här i vår, i vår egen tidning då. Sedan Rumnar Filippe började engageras i Sverigedemokraterna 1998 så har han inte tagit en droppe alkohol. Dottern och det politiska engagemanget har betytt allt och blivit en avgörande vändpunkt i livet. Jag har väldigt mycket att tacka Sverigedemokraterna för sig i rymd där. Det var lite av inledningen i, i hästerbulletinen. Och man tycker ju att eh, om man har lyckats resa sig och blivit en, en anpassad samhällsmedborgare så ska man eh, slippa att eh, bli uthängd hela tiden. Men när det gäller Runa Filippe så är allt tillåtet uppenbarligen i Värmland. Det finns nämligen någonting som heter nutidstipset som man har. Och där är stora rubriken. Det är alltså eh, fyra frågor. Lokala frågor, inrikesfrågor, utrikesfrågor. Och bland de lokala frågorna så lyder en av de här då. Eh, det är alltså här tips eh, ett kryss två frågor om man ska då Svara. Det står rätt svar på ett ställe här. Sverigedemokraternas ordförande i Värmland, Runar Filper, får hård kritik av medlemmar som anser att han toppstyrpartiet i Värmland. Partiet oroas över den ökade brottsligheten. Och så kommer det här poängen på det här. Hur, för hur många brott är Runar filper dömd? Ett. Ett brott. Gryss. Fem brott. Och två. Tretton brott. Och ja, vi kan ju utgå från att vi vet svaret ut sig det. Men alltså, det här tycker jag är så otroligt lågt. Så att jag måste ju säga att jag nästan ifrågasätter om det kan bli lägre. Men du, du hävdar bestämt att det är möjligt. är eh, ja, därför att det här är det enda området där våra politiska motståndare alltid slår en med häpnad. Det finns liksom ingen gräns för hur tarvligt man kan bete sig. Ah, här pratar vi ju om en kille som för länge sedan, flera decennier sedan hade riktigt grava alkoholproblem och som så ofta är då så hamnar man i fel sällskap och i, i dumfyllan så gick han med och slog en annan människa på käften och han blev dömd för det sen ändrar han livsföring fullständigt och blir alltså en, en närmast en mönstermedborgare och jag har känt honom ett antal år han är ytterligt hedervärd personen och det samhälle som säger att det spelar ingen roll att du är dömd att Du har avtjänat en påförd vad det nu varit för någonting Ska aldrig få komma tillbaka Självklart kan det Man ska ju glädjas åt alla ja, sådana här ja, personer visst, som så. kommer igen så, så tycker ju vi ja, visst. Och man kan ju notera hur värstningar inom andra partier har behandlats ja. Det finns ju flera exempel på, på sådana personer som får både bryts i tv Och vara programledare och en ena och en andra men vi kan väl i alla fall ge Värmlands folkblad en, en känga tillbaka här för att det är att på utrikes, där har man en fråga så, så, så här då. Ghana har just firat 50 år som självständig nation. Dess föreningen utgjorde Ghana en koloni åt ett europeiskt land i nästan hundra år. Vilket? Då får man välja på ett Portugal, Kryss, Spanien och två Frankrike. Och där har de bitit sig själv där bak För att det, det är inget, inget rätt Utan de där alternativen Och det vet ju vi som är frimärksamlade vi är för som guldkusten Vi vet ju att det var det engelsmännen som Innan Ghana blev självständigt Hade makten åtminstone hundra år innan där Portugal hade väl en litet fort där på 1500-talet Och de var ju inte ensamma om det Även Sverige hade ju en befästning mm. Karlsborg, Karlsborg Som nu för tiden... Eh, Finns i staden som heter Cape Coast Eller Cape Coast Castle kan man till och med kalla staden om man vill Det var på 1600-talet Man hade en tiotal år Innan holländarna tog över Vad som också är intressant är att danskarna hade Också ett sånt här en, Flera borger hade de Men den mest bekanta det är något som heter Christiansborg Och den hade man faktiskt i hela 200 år Innan engelsmännen köpte den Alltså från mitten på 1600-talet till mitten på 1800-talet och mycket beslavande Ja, precis det var ju eh, ja, de infödda hövdingarna fick ju se till att det kom folk som kunde då säljas till de här kompanierna som de skeppade över då Ja visst, Europea satt ju vid kusten Ja precis Sen kom ju eh, hövdingarna och sålde och när slavhandeln upphörde så var ju protesterna kom ju ja. ut från hövdingarna <laughs> Då hade de inte samma inkomstkälla Nej eh, Ja jag tycker vi lämnar alltså, de, dels att man inte kan komma med ett, en korrekta svar på en utav sina frågor. Det tycker jag sänker vad det, det var Värmlands folkblad. Men ja, vi kan kanske lämna det här. Ja, alltså, du kan ju också se positivt på det. Hur desperat rädd är man inte för Runa Philpers politiska arbete om man sänker sig till att göra sådana här saker? För en, en motståndare som man inte verkligen var rädd för skulle man ju inte göra så här med. Nej. Det har du rätt i Nu så har vi ju pratat nog Ska vi hinna med några melodier här Så får vi nästan ta en till Från Slagerkavalkanen igen Och då har jag valt ut Jag kikar här på listan Drömmarnas öta Tahiti Med Yngve Stor Jag har lite förkärlek för sån där Söderhöst Så nu, nu kommer den Ja, ni lyssnar till Radio SD Jag tänkte ta och läsa några rubriker Ur aktuella tidningar mitt i Huddinge, 5 juni, står poliser utbildades för att klara upp fler hatbrott. Och en bildtext. Polisen ska lära sig att upptäcka fler hatbrott som kan dölja sig bakom misshandel och ofredande. I punkt SC står satsar på hatbrottsjour. Det är polisen som ska göra det. Och i Metro så står också den 7 juni, polisgrupp sätts in mot hatbrotten. Eh, bra så kan man tycka Så i metro dagen efter Den åttonde alltså Så läser man SD-politiker ger upp efter trakasserier Och då kan man ju undra om Hans fall kommer att Falla under den här hatbrottsjouren eh, Det kan man ju tycka att det borde göra Det står så här då eh, Det är en person som heter Bent Bengtsson Jag känner honom inte mer än till namnet Men han är ju från Göteborg och man visar en bild på hans kök, hur det ser ut efter den senaste attacken. Nu vet inte jag om det var stenar i någon eller Någonting var det, det ser väl inte allt för trevligt ut. Eh, stenkastning var det tydligen, det står som rubrik. Efter tio år som aktiv Sverigedemokrat ger Bent Bengtsson 47 upp. Han vågar inte längre. Sedan veckorna före valet har han varit hotad och trakasserad. Senast i onsdags på nationaldagen. Eh, Sverigedemokraternas gruppledare i Göteborg Mikael Jansson, vår tidigare partiordförande anser att CEPO måste ta allvarligare på hoten mot förtroendevalda personer även när dessa inte tillhör ett etablerat riksdagsparti Ja, eh, jag kan väl säga som så att eh, det verkar vara särskilt bekymrsamt just i Göteborg mm. för att eh, mer söderut i i Skåne-Blekingen, där har vi ju fått bra kontakt såvitt jag förstår med Sepo och polisen. Och i Stockholm har vi inte alls upplevt de här problemen. Såvitt jag vet, något enstaka fall har väl inträffat. Det kan spridas lite grann på ja, och sådär. Precis. Ja, det här är ju allvarligt och vi får väl notera de här händelserna och återkomma. Ett lämpligt tillfälle. Ja då och då så läser man ju att eh, inte bara vi utan även företrädare för både media och andra partier långsamt håller på att komma till insikt om att AFA kanske inte står för det här bästa som Gud har skapat utan att det helt enkelt är en, en militant eh, antidemokratisk rörelse som aldrig tvekar att använda våld för att nå sina syften och tycker dessutom att det är helt rätt att göra det och att samhället på något sätt ändå måste ju ha rätt att försvara sig mot den här typen av aktiviteter. Hittills har de ju fått gett sig på oss. De mm. försökte ju lite grann på sämt men det mm. gick inte så bra. Mm. Ja, man, man kan ju... Ja, jag har svårt att förstå samhälls för sådana här grupper. Vi har ju där Reclaim Street och, och det var något annat upplopp här i... Och söder när man det fönster. Det verkar precis som att det är fritt fram för sådana här grupper att bete sig egentligen hur som helst. Det ja, händer inget. Man har ju kapitulerat när man säger att nej, alltså vi kan ju inte uh, stoppa dem där och där för det kunde vara provocerande. Jag såg nu att polisen skulle få nya uniformer för tydligen var det här mörkblå också väldigt provocerande. utan nu skulle det vara lite mer ljusblått oh, ja. och trevligt sådär. Uh, och, och då är det ju en märklig uppfattning för polisen ser ju inte jag som Företrädare för en myndighet Eller någonting sånt Varje enskild polisman eller poliskvinna Är just en representant För svenska folkets rätt Att leva under drånande ja. förhållanden ja. Det ska liksom inte ha någon betydelse Om det står en person där eller om det står hundra personer Det polisen gör Måste ju alltså vara En, en polisorder måste man ju åtlyda Därför att ja. annars har vi inget rätt Ja, Jag tycker det är ett väldigt märkligt Märkligt beteende Och något som är jag ska inte säga märkligt men vi får ju höra snyftreportage i radion Stupe 1 om då barn och familjer som har fått lämna landet för att de inte hade flyktingskäl. Och de har heller inte gömt sig så att de kan inte få stanna efter några år av humanitära skäl. Här var det ett, ett riktigt snyftreportage om en, en familj som då har förmått att det var jävligt de hade varit bosatta i då en tid. De kom från Kyrgyzstan och det vet vi att Kyrgyzstan, där är det ju ganska så kraftigt förtryck. Menar du de här som bodde i Kävlarna? Nej, nej det, det, det, var, det var en annan grupp. Det, ja. det här var, det var några andra. De, de hade alltså flytt från Kyrgyzstan ja. då. Och ja, de fick ju bry sig och det blev snyft, snyft, snyft. Och de hade ju så, så förfärligt då när de bodde där i Samara då i Ryssland. Sen kom det en bisats någonstans djupt inne i programmet som nästan inga uppfattade men det visade sig att det här var alltså ryssar från Kyrgyzstan som då hade flytt till Ryssland, vilket ju i och för sig är helt okej, okay, men inte kanske fått den levnadsstandard som man skulle ha fått i Sverige om man hade tagit sig hit De hade alltså inga som helst flyktingskäl men trots det så gör man ett snusreportage. och eftersom ju vi bör ju veta att Kanske 100 miljoner, ja det kan man nog se till och med, av Rysslands 150 miljoner i månader har alltså en levnadsstandard som klart understiger den som en flykting, så kallad flyktingfamilj skulle få någon tors i Sverige. Så att om det skulle vara någon rättvisa skulle de, de här få stanna i Sverige så, så hade 100 miljoner ryssar lika stor rätt att stanna i Sverige. Och det är det som hela den här humanitära själpolitiken bygger på. Att de människor som är fräcka håller sig undan och skapar det som vi då får höra i humanitära skäl. Det är grovt orättvist mot de människor som kanske inte tar sig hit eller åtlyder då det myndighet som konstaterar att här finns inte flyktingskäl. Nej, och särskilt alltså även om vi nu talar om folk som faktiskt har flyktingskäl så är det ju ändå så att någon, alltså en flykting han flyr från en situation som är outhärdlig av kanske flera skäl och sen tar han sig alltså till en plats där han inte längre behöver riskera mm. den här förföljelsen eh, men någonstans så måste det ju ändå vara så att du övergår från att vara en person som flyr från någonting till en person som söker sig från någonting om du så att säga åker förbi värdshus efter värdshus mm. där du skulle kunna ha fått skydd och då, då undrar man ju precis som vi säger Normalt i Sverige Att man ifrågasätter den som åker värdshus förbi mm. eh, Men när man då har passerat värdshuset eh, Grekland och Tyskland Och Italien och Danmark Och, allihopa, och kommer till värdshuset Svea eh, Och sen så får man fråga Varför kommer ni just till oss då? Ja men Alla våra kusiner sitter ju redan här och äter Och det anses vara ett bra svar ja alltså det alltså Jag har svårt mm. att finna ord här Men alltså att man i ett sånt här fall överhuvudtaget tar upp det Det är alltså etniska ryssar Som flyttar till Ryssland Ja, ja. Det börjar ju närmaste slutet på sändningen Här ser jag Och då ska jag faktiskt Ta Och läsa lite Ur något som är vårt Huddinge Det är en informationstidning från Huddinge kommun och den är ju väldigt påkostad och ser bra ut. Och jag har förstått att den också uppskattas uppskattad av kommuninvånen. Och det är tydligen väldigt många som läser den. Så därför är det ju bra att vi får förekomma här. Dels så står det kontakta partierna. Där har vi alla partier i den styrande majoriteten. Och så har vi partierna i opposition. Och bland partierna i opposition så står det alltså Sverigedemokraterna. Med då vår lokala hemsida uppgiven och e-postadress till partiets Södringavdelningen. På de här politiksidorna där hade man i det här numret som är nummer fyra som kommer ut nu tydligen i april. Det verkar som det är månadstidning faktiskt. Eh, där var frågan om fler bostäder i Huddinge och eh, där är ju både majoritet och opposition ganska eniga om att eh, man vill ha en lugnare takt i bostadsbyggandet överhuvudtaget. Och mitt inlägg som har då till 700 nedslag rubriken, inte min men eh, det står viktigt att bygga hyresrätter. Och då har jag skrivit så här då. Eftersom byggkostnader och räntor ökar förespråkar vi en kortsiktig återhållsamhet i byggandet för att inte få för dyra bostäder. Byggandet ska ske främst för kommuninvånarnas behov, inte för att möjliggöra stor inflyttning eller kostsamt flyktingmottagande och då flykting lite citatecken. Nya bostäder bör byggas nära befintlig samhällsservice, främst äldre bostäder vid Huddinge centrum och studentlägenheter vid högskolorna. Vi förespråkar att det byggs hyresrätter med låg hyra för mindre hushåll som början på en bostadskarriär samt hyres-bostadsrätter för äldre för att frigöra villor och andra större bostäder i kommunen. Att bygga hyresrätter är viktigt för möjligheten att få en bostad utan stor skuldsättning. Hur menar du när du menar att man ska ha eh, hyresrätter med, med låga hyror? Ska bostaden vara mindre eller ska det ha en lägre standard eller ska kostnaderna vara subventionerade? Alltså, mindre och lägre standard. För jag menar När jag var ung då hade jag en liten lägenhet. Det fick plats två personer då när det ansågs lämpligt och det fick plats med ännu fler. Så att på något sätt så bygger man för dyrt, standarden är för hög och en sån standard efterfrågas kanske inte av den som söker sin första lägenhet när man flyttar flyttat hemifrån, utan det är den billigare, enklare typen som jag då personligen och vårt parti i Huddinge tycker mm. att det saknas på marknaden mm. för som det är nu så får man ju lägga upp flera miljoner om man vill ha en milda och en, en vanlig, enkel bostadsrätt i, i nybyggt en tvårömmare närmar sig ju miljoner och vilka ungdomar precis startat sin yrkeskarriär har, har råd att lägga upp de pengarna. Nej, inte för en muggel är i Hammarby Hamn. <skratt> Nej, ja, där har man ju råkat väldigt illa ut. Men, <skratt> <skratt> men just i Huddinge så har inte, inte de problemen. Nej. Det kostar ändå miljonen. Ja, jo, därför att... Eh, <skratt> Jag kan tänka mig att ganska många, särskilt ungdomar, skulle föredra ett förstahandskontrakt på en mindre lägenhet med kanske lägre standard än att behöva i stort sett betala svart för att få ett andrahandskontrakt som inte innehåller någon säkerhet alls. Ja, det, dessutom har man noterat vad dyrare de här studentlägenheterna är. Det är ju renarama och ett skulle jag vilja säga. Utan rätt föräldrar borde inte i gamla skatteskrapan nej. på söder. Nej, nej precis. Ja... Nu börjar vi faktiskt närma oss slutet på programmet och vi ska väl tala om att den som är intresserad av den här CD-serien med då trevlig musik från Forna dagar kan ju kontakta mig, Arnold Boström dels genom Radio SD på adressen box 20085 postnumret är 10460 i Stockholm eller om ni skickar e-post så är det arnold.bostrom.se Ja, det var väl så långt som vi kan komma idag. Som sista melodi så har jag valt ut någonting i den här versionen. Så är det Ulla Billqvist som sjunger. Det är Kai Gulman som har skrivit den. Och den är från en film som heter På Kyss med Albertina. Lite lustig text, den som är intresserad kan lyssna på den. Ut i Rio, under Chaneiro heter det Ja, jag tackar Jonas för att du kom hit och höll mig i sällskap och bidrog till programmet. Och alla lyssnare för att ni har Tack ska du ha. hej! Tack så mycket, hej!